297. Sfântul Toma din Achino și Scolastica În general, prin scolastică sunt desemnate diversele sisteme teologice, vizând acordul între revelație și rațiune, între credință și înțelegere intelectuală. Anselm de Canterbury, 1033-1109, reluase formula Sfântului Augustin. Citesc, cred ca să pot înțelege. Închei citatul. Cu alte cuvinte, rațiunea și începe misiunea plecând de la articolele de credință. Cel ce elaborează însă structura specifică a filosofiei scolastice este Petru Lombardul, 1100-1160, în tratatul său, cele patru cărți de înțelepciune. În formă de întrebări, analize și răspunsuri, teologul scolastic trebuie să prezinte și să discute chestiunile următoare. Dumnezeu. Creația, întruparea, răscumpărarea și tainele. În secolul al XII-lea, operele lui Aristotel și ale marilor filozofi arabi și evrei, mai ales Averoe, Savicena, Maimonide, devin parțial accesibile în traduceri latine. Aceste descoperiri pun într-o nouă perspectivă raporturile dintre rațiune și credință. După Aristotel, domeniul rațiunii este absolut independent. Albertus Magnus, Albert de Bolstadt, 1206 sau 1207-1280, unul din spiritele cele mai universale din mediu, a acceptat cu entuziasm recucerirea în favoarea rațiunii a drepturilor pe care ea însă și le-a lăsat să cadă în uitare. Nota 9 Citesc, dacă nota esențială a gândirii moderne constă în deosebirea între ceea ce este și ceea ce nu este demonstrabil, atunci filosofia modernă s-a întemeiat în secolul al XIII-lea și limitându-se pe sine prin Albertus Magnus i-a luat cunoștință de valoarea și drepturile sale. Închei citatul. Etienne Gilson. Închei nota. În schimb, o atare doctrină nu putea decât să-i indigneze pe teologii tradiționaliști. Ei îi acuzau pe scolastici că au sacrificat religia filozofiei pe Hristos lui Aristotel. Gândirea lui Albertus Magnus a fost sistematică aprofundată de discipolul său, Toma din Achino, 1224-1274. Nota 10 Viața lui Toma din Achino a fost de scurtă și lipsită de evenimente dramatice. Născut lângă Agnit, spre sfârșitul anului 1224, sau la începutul lui 1225, el îmbracă sutana dominicană în 1224 și în anul următor pleacă la Paris ca să studieze sub îndrumarea lui Albertus Magnus. Licențiat în teologie în 1256, Toma predă la Paris 1256-1259 și apoi în mai multe orașe din Italia. Revine la Paris în 1269, dar îl părăsește iarăși în 1272 și predă la Neapole în 1273. Chemat de Grigore al X la, la al doilea sinodă general de la Lyon, Toma pornește în ianuarie 1274, însă bolnav se oprește la Fosanova, unde moare la 7 martie. Din numeroasele sale scrieri, cele mai celebre în care Toma din Achino își dă măsura întregului geniu sunt Suma Teologie și Suma Contragentes. Okay, nota. Toma este teolog și filozof potivă. Pentru el, problema centrală este mereu aceeași, ființa, adică Dumnezeu. Toma deosebește radical natura și grația, domeniul rațiunii de cel al credinței, totuși această distinție implică acordul lor. Existența lui Dumnezeu devine evidentă de îndată ce omul își dă o să reflecteze asupra lumii, așa cum o cunoaște. Depildă într-un gips sau în altul, această lume este în mișcare. Orice mișcare trebuie să aibă o cauză, dar această cauză este rezultatul alteia. Totuși, seria nu poate fi infinită și trebuie admisă intervenția unui prim motor, care nu este altul decât Dumnezeu. Acest argument este primul dintr-o serie de cinci numită de Toma, cele cinci căi. Ragionamentul e mereu același, plecând de la o realitate evidentă să ajunge la Dumnezeu. Orice cauză eficientă presupune o alta și urcând seria cauzelor să ajunge la prima, la Dumnezeu. Fiind simplu și infinit, Dumnezeu e astfel descoperit de rațiune, depășește limbajul omenesc. Dumnezeu este actul pur de a exista, ipsum esse, deci El este infinit, imuabil și etern. Demonstrând existența sa prin principiul caudalității, se ajunge totodată la concluzia că Dumnezeu este creatorul lumii. El a creat toate, liber, fără vreo necesitate, dar după Toma Aquino, rațiunea umană nu poate demonstra dacă lumea a existat dintotdeauna sau dacă din potrivă. Creația a avut loc în timp. Credința întemeiată pe revelațiile lui Dumnezeu ne cere să credem că lumea are un început în timp. E vorba de un adevăr revelat precum celelalte articole de credință, păcatul original, sfânta trăime, întruparea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, etc. Obiect așadar al teologiei și nu al filozofiei. Orice cunoaștere implică conceptul central de ființă, altfel spus, posesia sau prezența realității ce se vrea să se cunoaște. Omul a fost creat ca să se bucure de cunoașterea de plină a lui Dumnezeu, dar ca urmare a păcatului original, el nu mai este în stare să atingă această cunoaștere fără ajutorul grației. Credința ajutată de grație permite omului să primească cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum i s-a revelat de-a lungul istoriei Sfinte. În ciuda rezistențelor pe care le-a întâlnit, doctrina Sfântului Toma i-a câștigat de îndată pe discipoli, nu numai înăuntru Ordinului Dominican, ci și în alte medii savante și religioase. Reforma Tomistă, afecta întregul câmp al teologiei și filozofiei. Nu există măcar o singură problemă ridicată de aceste domenii în care istoria să nu-i poată consemna influența și zării urma. Dar ea pare să fie acționată în mod cu totul particular asupra problemelor fundamentale ale ontologiei, a căror soluționare determină modul de a rezolva toate celelalte probleme. Pentru Etienne Gilson, marele merit al Sfântului Toma este acela de a fi evitat atât teologismul pentru care credința își este suficientă sieș, cât și raționalismul. Și după același autor, declinul scolastici a început odată cu condamnările anumitor teze ale lui Aristotel, mai ales ale comentatorilor săi arabi de către episcopul din Paris, Etienne Tempier, în 1270 și 1277. De atunci încoace solidaritatea structurală dintre teologie și filozofie e grav compromisă, Criticile lui Dan Scottus, aproximativ 1285-1308, și William din Ockham 1285-1347, au contribuit la ruinarea sintezei tomiste. În sfârșit, distanța care s-a agravat mereu dintre teologie și filozofie, anticipează separarea evidentă în societățile moderne dintre sacru și profan. Am adăugat că interpretarea lui Etienne Gilson nu mai este acceptată în întregime. Thomas din Aquino a fost singurul scolastic medieval de geniu. În secolele al 13 lea și al 14 lea alți gânditori, în primul rând Scotu și Ockham, s-au bucurat de un prestigiu egal, dar că nu chiar superior. Dar importanța atomismului constă în faptul de a fi fost proclamat în secolul al XIX-lea teologie oficială a Bisericii Romane. În plus, renașterea neotomismului în primul sfert al secolului XX constituie un moment semnificativ în istoria culturii occidentale. Dan Scottus, supranumit Doctor Subtilis, a criticat sistemul lui Toma, atacându-l la de adică negând importanța acordată rațiunii. Pentru dans Scottus, cu excepția identității lui Dumnezeu cu cauza primă, descoperită pe calea raționamentului logic, orice cunoaștere religioasă este dată de credință. Ocam, doctor Plus Plusquam subtilis mergem mult mai departe în critica teologiilor raționaliste. Deoarece omul nu poate cunoaște decât faptele particulare observate, legile logicii și ale revelației divine, orice metafizică este imposibilă. O cam neagă categoric existența universalilor. Este vorba de construcții mentale fără realitate autonomă. Pentru că Dumnezeu nu poate fi cunoscut intuitiv și deoarece rațiunea este incapabilă să-i demonstreze existența, omul trebuie să se mulțumească cu ceea ce îl învață credința și revelația. Nota 11. După Etienne Gilson, studierea lui Ockham permite să constatăm un fapt istoric de importanță capitală, ignorat în mod constant și anume că critica internă, dusă împotriva teologiei, de ceea ce se numește ca un termen destul de vag, filozofia scolastică, a ruinat teologia cu mult înainte ca filozofia zisă modernă să se fi putut constitui. Închei nota. Originalitatea și profunzimea gândirii religioase a lui Ockham se lasă descifrată, mai ales în concepția sa despre Dumnezeu. Întrucât Dumnezeu este absolut liber și omnipotent, el poate face totul, inclusiv să se contrazică pe sine însuși. El poate, de pildă, să mântuiască un răufăcător și să condamne un sfânt. Libertatea lui Dumnezeu nu trebuie restrânsă la limitele rațiunii, imaginației sau limbajului omenesc. Un articol de credință ne învață că Dumnezeu și-a asumat natura umană, dar el ar fi putut tot atât de bine să se manifeste sub formă, adică având natură de asi, piatră orlem. Aceste paradoxale ilustrări ale naturii divine nu au stimulat imaginația teologică a secolelor ulterioare. Totuși, începând din secolul al XVIII-lea, adică după descoperirea primitivilor, teologia lui Ockham ar fi permis o înțelegere mai adecvată a ceea ce s-a numit idolatria sălbaticilor, căci sacru se manifestă sub indiferent ce formă, chiar și sub formă aberantă, în perspectiva deschisă de Occam, gândirea teologică ar fi putut să justifice hierofaniile atestate peste tot în religiile arhaice și tradiționale. Într-adevăr să știe că primitivul nu adoră obiectele naturale, pietre, arbori, izvoare, ci forțele supranaturale care se întrupează în aceste obiecte.